Джон Марс. Суджені. Розділ 86. Менді. Менді опритомніла від того, що голова розколювалася від нестерпного болю. Не розплющуючи очей, вона обережно піднесла праву руку до обличчя і намацала круглу гулю. Доторк відгукнувся болем. Менді пальцями провела по шву, що скріплював рану. Повільно спробувала розплющити очі, але повіки ніби чимось склеїло. Лівою рукою не змогла поворухнути, та була надто важка, а Менді дуже заслабла. Спробувала підняти ту руку іншою, і тоді усвідомила, що від зап'ястка до передпліччя закутав гіпс. Поступово отямлюючись, Менді не могла зрозуміти, де вона, і чому довкола пахне сумішчю відбілювача і ополіскувача для рота, як у громадській вбиральні. Повернувши голову до світла з вулиці, Менді звузила повіки, щоб сфокусувати погляд, а тоді впізнала забудову за вікном. Вона була тут раніше. Вона була тут, коли втратила дітей, вона у лікарні. Паніка раптово охопила її. Опустивши руку під простирадло, вона перевірила, чи великий її живіт Пласкіший, ніж зазвичай. Ні, будь ласка, тільки не знову. безпорадно молилася вона. «Чи є тут хтось?» – прохрипіла вона до болю пересохлим ротом, але в кімнаті нікого не виявилося. Менді спробувала підвестися на ліжку і спертися на металеву спинку, але живіт проштрикнуло різким болем. Вона скривилася і заходилася мацати край ліжка знизу. Десь там вона знала мусить бути кнопка. Знайшовши, затисла наскільки стало сили. За кілька секунд у дверях палати показалася жінка із зібраним у хвіст волоссям. «Ви прокинулися? Як почуваєтеся?» – мовила медсестра з іноземним акцентом і підійшла до ліжка. «Моя дитина», – пробурмотіла Менді і спробувала вибратися з ліжка. «Де моя дитина?» «Зараз приведу лікаря», – запевнила медсестра і вийшла. Менді трусило. Вона безпорадно гуляла поглядом по палаті. Гуля на лобі щеміла, живіт різало, зап'ястокнив. Від усього цього Менді нудило. Спромігшись перехилитися через край ліжка, вона виблювала на підлогу. З'явився лікар. «Де моя дитина?» – ледве чутно мовила Менді. «Ні-ні-ні, пані Тейлор, ви мусите лишатися тут», – позвався він, поки медсестра прибирала. Менді надто перелякалася, щоби навіть помітити, яким прізвищем він її назвав. Ваш хлопчик у безпеці, з ним все добре. «Хлопчик?» – перепитала Менді. Пет не помилилася. «Так», – кивнув лікар, видивляючись щось у папці, яку зняв з гачка в ногах ліжка. «Ви перечасно народили дитину п'ять днів тому, кілограм дев'ятсот. Малюк здоровий, лежить у сусідній палаті». «Що зі мною сталося?» «Нам сказали, що ви впали зі сходів, вдарилися головою і зламали зап'ясток. Заробили незначний набряк мозку, від чого організм впав у шоковий стан. Останні кілька днів вас тримали на транквілізаторах і задля профілактики зробили кесарський розтин. Тепер ви кілька днів мусите провести у повному, повторюю, повному спокої. Якщо поспішатимете, то тільки погіршите все для себе і для нього. Коли я можу його побачити? Попрошу сестру принести його за кілька хвилин. Дякую. Менді відкинула голову на подушку і видихнула з полегшенням. Вона пригадала, як котилася донизу сходами після сварки з Пет і Хлоєю, але не пам'ятала, що було після. Не найкращий спосіб народити дитину, але головне, що все пройшло добре і він здоровий. Їй хотілося плакати і сміятися, і від того дуже заболіла голова. Вона стала матір'ю. На жаль, полегшення змінилося тривогою, щойно вона побачила вираз лікаря, який знову зайшов до палати. «Перепрошую, пані Гріфітс, вашого малюка немає в палаті. Напевно, родина винесла його на прогулянку довколишнім парком». «Родина?» – Менді витріщила очі. «Так, вони були поряд із вами весь цей час, чекали, поки ви прокинетеся. Проводять із малюком дуже багато часу». «Хто? Хто з ним зараз?» Якщо я не помиляюся, ваші мама і сестра. Вони викликали швидку, яка вас сюди привезла. Менді заполонив усе жах. Вона вчепилася лікареві в руку і прохрипіла: "Дзвоніть у поліцію". Розділ 87. Крістофер. Задні двері до її квартири на першому поверсі не можна назвати надійними. Тротуар засипаний струхлявилою штукатуркою, а віконні рами тримаються лише на потрісканій замазці. Утім, брак ремонту і належного догляду цього помешкання лише грав на руку Крістоферу. Адже це означало, що за останні 20 років тут не оновлювали анічогісінько. Найпростіший врізний замок не становитиме перешкоди для людини з його досвідом. Двічі клацнувши відмичкою, Крістофер проник всередину, тихо зачиняючи за собою двері й оглядаючи приміщення. Востанє він навідувався до тридцятої кілька тижнів тому, і відтоді не змінилося нічого, повітря й досі просякли прілим вогким запахом, а світло вуличного ліхтаря так само освітлює дешеві збірні меблі. Тридцяте вбивство мало б стати приводом для святкування, зрештою, мета, котра раніше видавалася недосяжною, тепер перебувала, попри всі обставини, на відстані простягнутої руки 30 трупів, тисячі новинних заголовків і газетно-журнальних шпальт, документальні зйомки і художня та вельми далека від істини реконструкція подій. Усе завдяки його зусиллям. І досі ніхто не висловив правильного здогаду про вбивцю чи вбивць та його чи їхню мотивацію. Проте Крістофер не мав настрою відзначати досягнення чи спочивати на лаврах. Він бажав лише якнайшвидше завершити свою справу, залишити на тротуарі малюнок і повернутися додому. Завтрашній вечір він проведе з Емі в ліжку, обхоплюватиме руками її груди і тулитиметься до неї так, наче нікого більше не існує в світі. Їхні стосунки поглиблюватимуться, вони житимуть таким самим життям, як інші звичайні пари. Крістоферові фантазії обмежувалися вбивствами незнайомок. Тепер йому мріялися вихідні з коханою жінкою, прогулянки садовими супермаркетами та парками – в обговоренні оздоблення спільно придбаного будинку, ранкові пробіжки та обійми на дивані під час перегляду фільмів і поїдання швидкої їжі. Раніше Крістофер насолоджувався своєю інакшістю, але тепер ні. Усе, що видавалося чужим психопатові до зустрічі Земі, тепер мало виняткову привабливість, бо завдяки їй він почувався нормальним. Крістофер скрадався квартирою і розмірковував, чи зможе одного дня зізнатися їй у тому, ким був раніше і ким став із нею. Утім, життя у парі його навчило, що правда – не обов'язковий інгредієнт стосунків. Потрібно лише, аби хтось один мав достатньо велике серце, здатне битися за двох. Приглушене радіо лунало з-за дверей спальні 30-ї. Крістофер причаївся в коридорі, видобуваючи з рюкзака звичні предмети білу більярдну кулю та дріт для нарізання сиру. Зараз він скоїть свою справу в останнє, але немає ані часу, ані бажання на сантименти. Грюкнув кулею об стіну, натягнув дріт у руках і відчув майже жаль з приводу того, що має статися. Його серце більше не належало проєкту. Ця смерть не принесе жодного задоволення. Попри шум, двері спальні лишалися зачиненими. Крістофер виснував, що жінка, певно, заснула. Не проблема, з 18-ю таке теж траплялося. Та коли Крістофер вийшов підібрати кулю і повторити процес, в шию ззаду впилися дві гострі голки. Він швидко обернувся, але потужний електричний розряд пронизав тіло. Крістофер упав на долівку, скрутившись від болю. Останнім, що він побачив, перш ніж провалитися у безтяму від конвульсій, було обличчя. Емі. Розділ 88. Джейд. Сьюзен і Джейд одночасно подивилися на Марка, очікуючи на пояснення. «Тобто я твоя ДНК пара?» Джейд похитала головою. «Чому ти так кажеш?» «Марку», – спантеличено допитувалася Сьюзан. «Що відбувається?» Марк опустив голову і заплющив очі. Помовчавши, він глибоко вдихнув і почав тихим голосом. Ми з Кевом замовили аналіз ДНК одночасно, і результати прийшли того дня, коли він поїхав до лікарні. У нього тоді тільки починалася хіміотерапія. Мені написали, що ти, Джейд, моя ДНК-пара. А Кеву нікого не дісталося. Пам'ятаєш, мамо, як сильно він мріяв знайти собі когось, коли дізнався про діагноз? Сьюзен кивнула. Я видалив його листа і сказав, що не маю пари. А от у нього пара є. Я просто хотів, щоб він був щасливий. Тож заплатив за твої Джейд контакти і переслав йому на телефон. Він так ніколи й не побачив першого листа. Бачила б ти вираз його обличчя, коли він усвідомив, що ти існуєш, нехай за кілька тисяч кілометрів від нього. Тоді він іще нагадував себе старого. Маму, пам'ятаєш? як він благав лікарів дозволити йому полетіти до Англії, до тебе. Але вони не дозволяли, і ще страховий поліс на мандрівку йому не хотіли давати. Джейд дивилася на Сьюзан. Та кивнула, пригадуючи, коли це було. А що далі тривало лікування, то менше я впізнавав власного брата. Мені так боляче було бачити, як у нього випадає волосся, як він марніше. Але я знав, що вчинив правильно. Коли він переписувався чи зідзвонювався з тобою, в його погляді та посмісті знову з'являвся старий Кев. Джейдс спробувала відновити в пам'яті день, коли дізналася про існування своєї ДНК пари. Листи з підтвердженням надійшов під час обідньої перерви на роботі, і вона була в такому захваті, що притьмом заплатила за контактні дані, забувши перевірити ім'я. Майже одразу ж по тому прийшло вітальне повідомлення від Кевіна, і вони почали розмову. Джейд і на думку не спадало, що він може не бути їй парою. Їй імпонував його лагідний, життєрадісний характер, і вони одразу ж подружилися. Вона більше не почувалася такою невдахою. Розмови з ним були приємним контрастом до ненависної роботи та життя з батьками. Ми просто почали спілкуватися, і все якось одразу закрутилося. – тихо мовила Джейд. – Я навіть не перевірила, чи є там було ім'я. Вона відчувала, як свикруха потихеньку заспокоюється, але злість всередині у неї самої тільки зростала. – Джейд, вибач, будь ласка, – звернувся до неї Марк. – Повір, я знаю, як тяжко тобі довелося в останні тижні. Відколи я відчинив тобі двері, я відчув усі вибухи, про які пишуть. І мені так прикро робити коханій дівчині боляче. «Ти навіть не уявляєш, як боляче мені робив», – похмуро відказала Джейд, заганяючи нігті в долоню, щоб стримати лють. «Чесно, я знаю, коли Кев говорив з тобою по телефону щовечора, коли усміхався, читаючи твої повідомлення, і я знав, що це мусило бути для мене, а не для нього, це було пекло. Я мучився запитаннями про те, що ви писали одне одному, і що ти до нього відчувала, але не міг себе видати нічим» і я ніколи не сподівався побачити тебе на порозі нашого дому. Тоді не неначе одночасно мій найгірший кошмар справдився наяву, і зі мною сталася найкраща річ у житті. Ти була поряд, та з ким мені судилося бути, але ти прийшла до мого брата, який полюбив тебе всім серцем». Джейд заморгала, щоби прогнати сльози з очей і взяти емоції під контроль. З одного боку, їй дуже кортіло заліпити Марко Ляпаса, з іншого вона хотіла кинутися йому в обійми і ніколи не відпускати. «Ти брехав мені, брехав Кевіну, брехав тим, кого нібито любиш. Якого хріна? Я тижнями мучилася в найгіршому кошмарі, картала себе за те, що не можу його полюбити, вважала себе безсердечною, егоїстичною сукою. А ти бачив, що мені херово і не дав знати жодним словом. Не залишив ані натяку, що все насправді має бути не так. Просто кинув мене розбиратися з усім цим саму. Якби ти хоч якось пояснив, щоб я могла второпати щодо чого. Щоб я, принаймні, сама вирішила, як мені бути. Але ти відібрав можливість вибору. Ти використав мене, Марко, і від цього болить найбільше. Джейд, спробуй мене зрозуміти. Я розумію, чому ти так вчинив. І це єдина річ, яка стримує, щоби не вперіщити тобі просто зараз по морді. «Так, звісно, Кевін був тобі дорожчий, але я не довіряю абикому, і пофіг, що моє тіло відчуває до тебе зараз, ні моє серце, ні моя голова тобі більше ніколи не довірятимуть». «Будь ласка, не треба так», – благав Марк. «Дай нам шанс». «Вибач, навряд чи в мене вийде». Джейд вискочила з вітальні, залетіла в гостьовий будиночок і захряснула за собою двері спальні. Разом з усіма почуттями, що коли-небудь мала до своєї ДНК-пари. Розділ 89. НІК. Чергова ніч для Ніка пройшла у неспокійних снах про Алекса. Він вийшов із гостьової кімнати приготувати собі кави. Салі вже сиділа за кухонним островом і возила напівз'їдений шоколадний круасан по тарілці. Нижній край футболки вже не закривав повністю її круглий живіт. «Доброго ранку», – пробурмотів Нік, підходячи до кавоварки. «Привіт», – вона скривилася і засовувалася на своєму стільці. «Не сидиться на одному місці?» «Ні, ще зночі так. Дитина або тисне на міхур, або б'є мене ногами». «Голова вже не болить?» «Ще болить. Я час від часу п'ю аспірин, але це не допомагає. Може, варто розповісти про це акушерці на сьогоднішньому прийомі?» «Певно, що ні. Вона просто скаже, що в мене підвищений тиск або тонус, або ще щось, і щоб я не турбувалася. Спробуй тут не турбуватися, коли тобі дірявлять голову відбійним молотком. Я можу щось тобі зробити?» «Трав'яний чай. Він у шафі з лимоном і жасмином». Нік поставив чайник на плиту, і вони обоє тихо сиділи, дивлячись перед собою порожнечо, поки чайник не засвистів. Минуло п'ять місяців відтоді, як Нік кинув Алекса. У листі він написав, що обирає Саллі та майбутню дитину. Лист був довгим і зворушливим, і Нік сподівався, що Алекс його зрозуміє. Нік не мав ілюзій щодо того, як боляче робить партнерові, але тішив себе думкою, що Алекс вчинив би так само, якби його колишня дівчина Мері виявилася вагітною. На жаль, ця думка не могла втамувати почуття провини. Це було найважче рішення за все його життя, набагато важче, ніж зізнатися Салі, що покохав чоловіка. Ще ненароджена дитина виросте, навіть не здогадуючись, що батько пожертвував для неї всім. Нік неохоче повернувся до їхньої спільної квартири, хоч спав тепер у гостьовій кімнаті. Він сподівався, що різкий розрив з Алексом буде легше перенести, ніж довгий і болісний, але зрештою обманув сам себе. Не минало й години, щоб він не згадав своє втрачене кохання. За кілька днів до Алексового відльоту Нік опинився на порозі його квартири, вибачаючись. Алекс зустрів його холодно і обізвав боягузом. Утім, йому не вдалося довго підтримувати ворожість, і вони домовилися провести разом ці останні кілька днів. Та хай би куди вони йшли і що робили, стосунки вже були не ті. Всеохопне почуття лишалося, але зникли жарти, спонтанність, сміх. Тепер замість них були постійні погляди крадькома на годинник у передчутті і очікуванні дня, коли Алекс назавжди залишить ніколи життя. І коли настав цей день, все виявилося набагато гірше, ніж Нік собі уявляв. Він хотів провести Алекса в аеропорт, але той в останню мить передумав, у розпачі благаючи відпустити його одного. Прощання звелося до довгих мовчазних обіймів аж поки нетерплячий таксист не почав гудіти у клаксон. А коли таксі зникло за рогом, Нік просто сів на поріг Алексового дому і розридався. Додому він повернувся із заплаканими очима, коли жодних сліз більше не лишалося. Нік скасував творчу відпустку і через тиждень повернувся до рекламної агенції. Колеги навіть не здогадувалися про його розбите серце. Він із головою поринув у роботу, а у вихідні ходив із Салі по магазинах, купуючи все необхідне для дитини, як будь-який майбутній татко. Нікс супроводжував її на заняття школи для вагітних за методом ламаза, брав на роботі вихідний, коли приходила кушерка, і масажував ступні ще щиколотки Салі, коли ті набрякали. Будь-кому зовні здавалося, що між Ніком і Салі усе було, як раніше, до того, як вони дізналися про існування Алекса. Проте той чоловік і досі продовжував відкидати тінь на їхнє життя. «Ти спілкуєшся з Сумайрою?» – запитав Нік. «Як її дітки?» Вчора написала їй повідомлення. Без особливої радості відповіла Салі. «Між вами точно пробігла якась кішка, і ти не говориш. Вони народилися місяць тому, ти досі не відвідала їх. Кажу ж тобі, між нами все добре. Просто не хочу їх зайве раз смикати». «Ти майже не бачилася з нею і раніше, коли вона була вагітна. Ти точно про все мені розповідаєш?» «Ніко, я втомилася, і в мене болить голова. Я не в настрої відповідати на твої запитання». Пар вирвався з носика чайника і повернув їх у реальність. Ніко опустив пакетик у чашку салі і став заливати окропом. Але раптом почув, як щось лється десінде на кухні. Підняв чашку, шукаючи тріщини на денці та Зойк за спиною змусив його розвернутися. «Мої води відійшли», – збентежено мовила Саллі. Піжамні штани мокрі, а обличчя скривилося від страху. «Хіба це не має статися за два тижні?» «Скажи це своїй дитині!» Розділ дев'яностий. Еллі. Еллі задихалася, наче в груди її хтось упирався коліном, не даючи вдихнути і набрати повітря в легені. Кожна з десяти точок її тіла, де можна поміряти пульс, вібрувала не наче сабуфер стереоколонок, Але єдиним звуком, що лунав в офісі, була промова Меттю. «Зберися, Еллі», – наказала вона собі. «Він бреше». «Ну що, як воно? Знати, що тебе обвели круг пальця?» Вкрадливим голосом, наче психотерапевту пацієнта, запитав Метю. Він навіть склав долоні трикутником перед губами, наче цей жест додавав його запитання вдаваної щирості. Як подобається тій, що звикла смикати за ниточки, почуватися чужою маріонеткою? Гадки не маю. Я не маріонетка. Ти брешеш. Як ти можеш так впевнено говорити? Усе доведе мій комп'ютерний відділ. Еллі видобула телефон, але той показав відсутність сигналу. Взялася за апарат на столі, але там також не було гудка. Перевела погляд знову на метью. «Що ти зробив?» Блокувальник сигналу і два телефонні заглушувачі. Така собі сучасна клітка Фарадея. «Чого ти хочеш від мене?» «Віриш, Еллі? Абсолютно нічого. Жодного пенні, жодних вибачень чи пояснень». Мені достатньо буде кількох наступних днів, коли про все це дізнається широкий загал, і кожен почне сумніватися, що людина поряд у ліжку справді мусить там бути. Раптом щось ніби луснуло всередині Еллі. Вімкнувся інстинкт самозбереження, який вона виробила за багато років кар'єри, будучи жінкою в чоловічому корпоративному світі. Вона так різко звелася на ноги, що метю відсахнувся. «Я все заперечуватиму. Хто тобі повірить?» Загарчала вона. «Мій відділ зв'язків із пресою має досвід щодо захисту репутації. Тебе всі знатимуть як нещасного і позбавленого надій системного аналітика, який хотів влаштуватися сюди на роботу, але йому відмовили через брак кваліфікації. Тоді ми знайдемо усе, що можна знайти, аби дискредитувати тебе і твої слова. Я в багно усі рештки репутації твоєї покійної мамці, коли весь світ смакуватиме подробиці її життя з отим педофілом. Така ж доля очікує на будь-кого з твоїх друзів чи знайомих, які мають нещастя тебе знати. Аматорська команда, з якою ти граєш у футбол, гарантую тобі до кінця наступного тижня кожен із них вилетить зі своєї роботи. А тоді я стягнув з тебе таку компенсацію в суді, що ти продаси навіть матрац, на якому спиш. І швидше, ніж ти залишиш цю будівлю, Мої спеціалісти залатають будь-яку дірку, в яку ти бутім-то пробрався. Ніхто не матиме жодних доказів твоєї діяльності в нашій системі». «Я твій наречений», – упевнено відказав Меттю. «Тому мені віритимуть. Особливо, коли дізнаються, що жінка, яка розбагатіла на передріканні любові, приховує два мільйони хибних пар. Відтак цю справу щонайменше візьмуться розслідувати. Ти не викротися, Елсі». «Тобі ніхто не повірить!» «Не хочу тебе розчаровувати, але, гадаю, тут ти помиляєшся. Усе, що я робив, збережено, а резервні копії заховано на флешках і жорстких дисках по всьому світу. Будь-який з них вельми зрадіє Вікілікс. Вони обожнюють викриття, особливо, коли йдеться про корпоративні махінації. «Я не збираюся через тебе втрачати все, що нажила!» Меттью пирхнув, звівся на ноги, поправив краватку і підморгнув до Еллі. «Ти сама в це віриш, Елсі. До кінця життя ти відбиватимешся від нескінченної черги судових позовів, у яких люди звинувачуватимуть тебе у своїх хрінових стосунках. А тоді, коли ти втратиш усе, що коли-небудь цінувала, ти знатимеш, як через твої дії почувалася моя мама і безліч інших. «Ти, кохана моя, повуха в лайні!» Те, як чітко і впевнено Меттюс формулював свою останню репліку, остаточно переконало Еллі. Він говорить правду. Усе, чого вона досягла за ці всі роки, висмикують у неї з-під ніг. Вона пережила десятиліття принижень і критики, пожертвувала родиною, дружбою і коханням, і все зійшло на пси через цього пройди світа, що проліз у її життя. Це була соломинка, що переламала хребет верблюду. Підійшовши до дверей, Меттю повернув голову, аби востаннє глянути на Еллі. Він ніяк не міг передбачити того, що вона зробить далі. Не замислюючись, Еллі підхопила зі столу кришталевий декантер і пожбурила. Той усією вагою вдарив чоловіка у скроню і збив на коліна. Коли Меттю безпорадно згорнувся калачиком на підлозі, над ним нависла тінь Еллі. На коротку мить вона побачила в очах чоловіка відблиск старого тіма. Того, хто розкрив і пробудив із глибокого сну незнану раніше частину її душі. Але дозволивши теплоті та любові просвічуватися крізь свою товсту шкіру, Еллі підставила себе під удар. А вона заприсяглася, що її самопожертва в ім'я власного відкриття не буде марною. Вона не дозволить нікчемному створінню, що сіпається в агонії під її ногами, забрати в неї все. Меттіу закотив очі, силкуючись сфокусувати на ній спантеличений погляд і притискаючи руки до скроні. Беззахисний і дезорієнтований, він міг тільки проводжати поглядом Еллі, поки вона холоднокровно і виважено підбирала з підлоги декантер та розмахувалася ним, цілячись у ту саму частину голови. Вона майже нутром відчула, як розколовся його череп. А декантер розлетівся друзки, розсипаючи довкола уламки скла, фрагменти кісток і краплі дорогого віскі. Еллі не поворухнулася, поки тіло Меттіо смикалося в конвульсіях, а його кров заливала килим. А тоді він широко розплющив очі, і її хибної ДНК пари враз не стало.